شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم ان اللہ و مورزون سورت مومنون مکی سورت مسحف کے تیز او بنزول وزد صورت انبیانا نازل شوه ده دا صورت اثباد د توحید بالعدلت السلاسہ ودریک اسم دلائل عقیدت توحید ثابت ای اورد دا شرک ای ربت دی صورت مخیصرہ احمد مخ صورت کې د لوی عذاب زلزلہ ذکر کړو نه پدې صورت کې تدغ عذاب نه د نجات د پارس صفات بیانې چې دا صفات کړچا کیو نو د لوی عذاب نه د بچو ماحظه سسوړل صفات دي بلواځه مخ کی صورت کې رد شل کډه په اخر کې نو دلته اسباد د توحید کوي په صورت دا صورت په بابر باندې مشتمل دی اول باب دوی شیاطین دي په دې اول وو صفات د مومن بیان دي د مؤمن صفات بیا بشارتو خوشخبری دغه صفاتو والا دا او بیا شپق اقلی دلائل په مسله د توحید ورد ده شرق ده او د شرک د بار او ورپسې بیا اثبات د قیامت او د دوباره جون چې دوباره ژوند دُنستو پاره بیا دلائل وایي <تصفح> قد افلح المؤمنون نہ شرو دغه صفاتو کوي د کامل مؤمن صفات بدای دغه مؤمن به کامیابی قد افلحه المؤمنون یقینا کامیاب دي مؤمنان د عذابنا بچتي او کامیابی الذين داوتسان دي مؤمنانهم في صلاتهم چې دوی په خپل عبادتونو منځونو کې خاشعون خشوعون کې خشونه مراد دلته توجه ده په مانځ کې خشوع مراد توجه منځو عبادت په توجه سره په مانځو عبادت کې غافل نه بل خوا متوجي نه او مومنان که سان هم چې د یان اللهوی دابا سن مورزون مخړهون کې ها بس کار نکی ما لغوی یا شرک دی لکه زحا کوی او یا لغوی نماراد تمام گناهونه دی نو گناه او دا شرک نزان بچ که واللزین او دا مومنان آگه کسان دی هم چی دوی لزکات لز زکات لفایلونه کون کی دی زکات که زکات که که زکات ورکی دلتا وی وی زکات کوي اصل کې د مکی صورت ته او مکه کې زکات نو فرض نو چې زکات راشي مکی صورت کې په دا زړه صفای د زړه صفای او تزکیه مرادی ولذینا مؤمنانا که سان دي هم چې دوی له زکات ته پاکي زړه لرفایلون ورکوونکی دي زړه پاکي ور کوي داقی دے تدھیر قلب تے مراد دے واللزین لغوی مانا مراد دے دلتا واللزین و مومنانا کسان دیهم چیدوی لفروجہم دخبل و شرمگاون و حافظون حفاظت کون کی دی زنانکی اللہ لازواجہم مگر وقلوا بيبيانو بی او ما ملکات ايمانهم او هغه چ مالکانی خلافونه بيوینزي نو فين هم به شك د غيرو مدومین نه ملامت پدې نه ملامت من دا ضرورت تشاوت شاوات د خزې او ده وینزي نه پورا کول فم اي تواصل چ لټي ورا ذالکا د دین اخوا بللار فورای کلا کسان هم لا دا د د حد نهتیېدون کې ځنا مطعاغې م والځنه او معنا کساندي اماات هم چې د خپلو اماتونو وه هم او د خپل وادو راون خیال ساتون کی اماانه توانواله شو واده کړې دا سرتی ر والین او مومننا کساندي هم چې دوی الله سوالات پا قبل منظور بانه یحافظون ساتن کبون کری پا بندی کبون کری حال <تصفح> تا خشوف سولاد دلتا محافظت یعنی پا وقت پینزا وقت منسکی دا ای خیال سادی خشوف توجه دو صفات بیانش ولائک کدا کسان دا صفات والا هم الوارسون دوی حق دار دی اللذین دا خلق دی یری سون الفردوس چه حق دار دی دا جنت فردوس و بخلیدوی الفردوس اغا آلا جنت فردوس پا جنتونی نیو هم دیو فیا پا دیکی خالیدو نامی شی ولقد خلقنا الانسان دیزنوس اقلی دلال پیش کهیش پک دیزباد دی توحید ارد دی شکل دپار ولقدی خنن خلقنا الانسان پیدا کرده منگه انسان آدم علیه سلام من سلالت سلالت منتین دا غا چون شوی خورنا سلالت جونشه یعنی ډیر قسمونه د خورو د مختلفو زین راونډشي وو دا غینه خټه تیار شوه ثم جالنا وبیا ګرزول همدې انسان نطفه تن ساز کینه په قراری مکین باغ ازه د قراری مضبوط کې رحم بیرو سنصل دوونه ثم خلق ثم خلقنا نطفه بیا جوړه کومه د نطفه نه علاقاتن یور ټوکړه د وینې جمشویوینا فخلقنا العلاقه تا نو جوړکو دا علاقه جمشویوینا مزغتا بوټه د وخه فخلقنا المزغتا نو جوړکو بیاده دې وخه د بوټه نه ایسامن هرډو کوالا هرډي په کې پیدا شي فكساونا لغزاما بیا واون د دې وخه تلاح د هرډي تلاح ما واخ صمان شاءاناو بیا الوی پیدا کو خلقنا اخر و پیدایش بلبان دی سافه کې واچو او سلور میا شنه باد په خيټه کې اندامونه کولوشي او غړنيدل شروع شي فتبارک الله نو خیره چونه برکت چونه الله دې احسن الخالقین بهتر ده جوړه اونکو نه او بهتر ده شکل ورکون کوونه نه نو څنګه ده کرون الله نو برکت چته برکت اچون کې منلای دا داو دا توحی چوا سمم پست دینا انکم بے شکتاو چیئے با دا ذالکا دا دینا با دا مئیتون خام خام رئے پل مقرر وخنا با سمم پست دینا انکم بے شکتاو سبا یوم القیامت پر قیامت بانیت تو با سون پورتا کول شید قبرونا وخلق ولقد خلقنا او یقینا من پیدا کړی دی فوقكم سادس دا بار سبطرايق د دې مقیدلې سبطرايق وجهتونه وجهتونه ترايق يا ترايق لارې ولارې د فرشتو د طلوعات لو و ما كن نو ني مونږ د مخلوق بل نه غافلین نه به خبر خبرداري بلدلی وانزلنا من السماء او ورو دبرنا ماونو بهقدرین پخپلا اندازہ سونه چی ضرورت دی پاس کنا هو نو ساتو دو بو فلرز ماکه کی زماکه کی دو بو اساتریشی د زماکی روبونو کی د چشمو په زری بیاروزي الله دو بو محفوظی الله دو بو زماکه کی ساتی او د ضرورت د پاره بیاروزي په یو ځای الله وب د انسان ته نراله غني کې پيوزي وتاوي چې ځان له لپاره د کال د میاستاک جمعکه نوګران وب نو الله مهرباني دا کړې دا چې بارانو نو شي وب سپد دریا بونو کې وبېږي او سوبولاندې سم کې ځان تراکای پزما ک پرګونو کې پرتی د کویانو په شکل د چشمو په بیا انسان روغوازي او انسان ہا ضرورت پورا دارن وری نو دوارو و اور پشکلے پورو نو جمش یوب پرتی کلہ چنوار روخی جی اپلگی نا گو بوی لکھی او بیا دریا بونو تراروانن اللہ دا سینتزام کڑے وینا بے ش کونگا رازہ ہابن بیہی پ بوٹلو لو ددیوبو پ بندولو چورو لا قادرن قادر یودادنا خد مولی وشو خدا می احسان کړی دیگه برده دیگه پانشانا لکم او پیدا کومون تاو زپار بیهی و دیو بوسر باغونه من نخلین من نخیلین دک جورو و عنابین و دنگرو لکم تاو زپار بیه پده که فواکه او کسیرا میوي و دیره و او بازی ددین تا کلون تا سخره و شجرتن او انبتن شجرتن او زرغونه من گونه داخر جمین توری سینه چی روزی دا گا <تصفح> توری سینه اپلقی دون کی خیسته گرنا توری سینه هر شین سرسبز و شادا گرده بیلی کی هر شین گرده بیلی کی توری سینه خو یو توری سینه اگا ده چی ده موسیٰ علیه السلام ده وحی زیو ام ده اگم شینو خو توری سینه دلتا بس هر شین غرده و شجره تن او زرغنو منگا ونه تخرجی چه روزی منتوری سینا دا غشین غرنه تن با تو بد دوهنه چه غزرغنی بد دوهن تیلو لرا تیل یعنی اگه دا خونه او دا زیتون تیلی ها دی دا پا یخوی لاخو کی کی لکشام وغیره او و سبغی لیلا کرین چه دا رنگ ده دا پار دا خونون کو دا ونی دا زیتون زرغونی شی پایی که دانه د دا زیتون هغه دانه عامم خوڑه لی کی او دا دین تیل موزی وی دا تیل دا پاره دی و سیبغی لیلا کیلین دا رنگ دی دا پاره د خوڑن کو رنگ رنگ نمرا ترکاری انگوله دا که ایسا روحه خوڑه دی کی وینن لکن فی لنامی لبی عبره او یقینن ساو دا په ډګرو کېم لای برتنې برت ساارو کې ننسکې کو موزکو بتاسو م ما د هغې پایونه في بتونیا چې دې په کی کېدي کوم سا د فارافیا پهې کې مناف او فدي دي کیررهتون ډیر و منه بعضې د دی نهته کوونه تاڅخړ ډیر ف خوراک پوشاک سرمن وغیرہ وړی د په کار ري او د دی نه تاسو ړیم د دی یعنی کم چدا منها بازیدای سارونه د خوراک دي غوخه د فراک ده و علیہ سو او پری سارو ول او په کیشتو باندې تحملون تاسو سوارو لشه په سارو پهوچکه او په کیشتو په دریا کی. ول قدر سنانو هن د ذینوس دلائل نقلیه شپګ پدغه مسله د توحید د بیان اول واقعه د نوح عليه السلام ولقد ارسلنا يقينا مراليك له ونواله السلام عليكم يا قوم ده بقالا غمي ويا قومه سما قومه ابد الله بندگي خاص كه الله لرا مالكم زك تشنش تصال زپاره سوک اله لائق د بندگه غيرو د الله نه بل سوک تقون ولي زن بچکوی دا شیرکنا پا قالن ملو لزینوی مالداران و سرداران و آغا کسانو کفرو چی منکرو مین قومی دا دا پا قوم کی دا توحید نا چیزوک منکرو دیتا وی ما هازا دا بارکیوی دا نوح علیه السلام بارک ما هازا نده دا الا بشرو مثلو کم مگر دا بشر داستا سغونتی خلکو تاوی مردا خوستا سغونتی سڑید دا دا تاسو مانه پا کرده چی نورانی فرشتہ پیغمبر را غلوی یریدو اراده لري ايه تفذر عليكم چې زانو چې کی پتاسو د مشروت واړی <coughs> <coughs> مشروت واړی نو سمدا شي کوي چې او ديني تحریک لدبي سیاسي رنګ ورکی د دین کار کوي مردا سی د سیاست مقصد سي سی سي اسد کوي مشريغ واړی والا انشاء الله چې ریخوا خبر لاته لانزر ملائکتن را لگلیو فرشتا که اللہ پیغمبر را لگلیو فرشتا پراغلیو سڑیوالی راغلی ما سمینا موندو ریدلی بی حازا دا مسلا فی آباین لولین پو دا مشرانو ڈومبانونا دا پلار نکنم دا مسلا دا روڑی دلی, دلی دا نوی مسلا دا پیدا کلا علا خب این ہوا ندی دا الا رجلون مگر دایو دا سڑی دی بیهی جننا چپد دیلی ون توب دا خلی ونیده بلما سړيني چې توحید او توحید په رب سو بس انتظار کوي به په مرک تمارح حتا هیڅ وخت پوره مړ بشیخلاص بشو قاله نوح عليه السلام وي دعا رب اسمارب انصرون انصرنی زمایمداد او کبه ما کزبون په سبب دا چې دې زما تک ذيب کوي الله دي زما مسلنمانی تک ذيب کوي امدادو کا فوهین الای مو وې حکمړه ته تنا سنای الفلکا چې جوړو کښته بی آيونینا زمو دسترګو دلان دی یعنی زما پلی زما زمان امداد بده سره و وایه ناو زمان پا حکم بانده پیدا جا امرونا کرا چرایشی زمان حکم و فارد تنور دازاب حکم او جوشوی تنور نفصلو خیجا و فیها پدی کشته که من کلین کل دهاری اونا زوجین اسنین چوڑد و دوار دو دو شی زونه واهله که خپل تابیدار دي الا من سبقاله القول سوا دا غا چانه چې دا وړاندن مقرر شوی لیکه پاغه باندې فیصله دا من منهم بدوی کې نابن خيجه دلتا کشته جوړه کا نو اوچ باندې الله وته کشته جوړه که ز کړو طوفان را روان دي نو چې کلا طوفان را شي تاسو به کشته کې نه نو دا سیلاب نو به کشته کې بچي <تصف> او آزاد چرایشی نخبه دای چې وفارت تنور تنور به جوشي و تنور نمراد پری محله کې تنورو یا دنوحلی سلام په کور کې تنورو د روټو په کولو نو تنور کې عام طور او وبنی ایکه خارو خوری خودي تنور کې وب پیدا کېدل به د دلیل چېزمه کې نو سبراوتل شروع کی نو زیتون کېشته تخیج فصلو فیه من کل زوجان الحسن و حلقه ال منسبقال سَبَقَ والله تو خینی اواتما سره خبرېمه خَبَرِ فځ نه زلممون په باه د ظالمانو کې کم چې مشرق ظالمي د غ باه کې برته شفاه نه کې ان نو بشکدي مغورکوونه غر کې دونې دي فتهای ته انته کله چې بابرشيتهمن معکه او چې تا سره دي الف کې کې ش کې د فقل ووایه الحمد الحمدللہ تعریفونا اللہ لردی شکرونا لذی اغا نجانا چه مولین جات را کمن القوم زوارمین دا قوم زالیمانونا و قلوای عربی ایزا مارا با انزلنی ما کسکی دا دی کشتینا منزلن پا کزیدو مبارکن دا خیر زیتا مبارکن دا سی زیتا می کسکی چه خیری پکی وان دا خیر المنزلین او تا بہتر دا کزون کنے زکا چې په دنیا مانی سیلا را غیر کشتے په بو چا تشوا نو دا <متحدث> دی خوکل وطن رک شکا نا اس په کشتے پا کمزے کی نی پتینلعی اسی نا پدا سے سیاراو وڈاگ میدان <متحدث> کی چلته د دا د دا آستوگنی نو پدا سے زی کی کشتے کی نو چا غزے دا آستوگنی لائقی والتمل کباد این نا بے شکا فی ذالکا اللہوی پدی واقع کلا آیاتن خامخا دلائل دی وین کننا لمبتلین مبتلین او یقینا منگایو لمو بتجینا لمو بتلین ازمائش که اونگی اللہ ایدا خزمه امتحانی انبیاء ام اورے گم گورم قوم منی فنمانی سمان شانا دیخو می تبا دنو علی سلام مخالفین قوم پسمان شانا بیا پیدا کڑ می باریم دین بعد قرنا خارین قوم بل دنو علی سلام اگر مر گورن او اولاد نا اللہ بل نسل پہلو کو غری مومنانو وَاَرْسَلْنَا فِيهِمُ الرَّسُولَ مِنْهُمْ دوس دویم دلیلی نقلی دے مراد تے صالح علیہ السلام یا یہود علیہ السلام اختلاف تے ورکی پارسلنا تیم بی اوراولہ گمون پدیروستنو کہ رسولن پیغمبر من ہوند دوینا دلیلہ جنس اغم داوی دیوانہ عبد اللہہ بندگی خاص دا اللہ کہے مالکوم نستعصره پارمن الاهن غیرو حاجت روا سیواد الله نہ بل سوق افراط تتقون ولي نيريګه ده الله نو شيغن پريده نو قال الملوم من قومي هو غتانو دغه قوم کې الليزينا کسانو کفرو او چې کفرې کړو وقذو بلقال اخره او دروژنې ګړنیو دروژنې ګړریو ملقات دا اخرت واطرفناهم اولدي ګم مالدار کړی فی الحیات الدنیا په جند دنیا کې دوس دویم ده خبره وړ دظامېولګ ماه ځانه د دا الله بشر لو کوم مګر بشر د ساز غونې یا کو فرار کوې ما دا غ نه می چې تاسو د غنا خور ی شرب اسکال کوي می ما دا نه تشرونه چې تاسویس کوې دا استوندې سړی د سنګه خواراکس کا تاسو کوی دیم کوي نو د د پمون فضیلت نیستشته نو د څنګه پیغمبر دی چرته پکار کارو فریشته راغلی چې س فړه ن سکل ن ښذې نه بويولین ات بشررن او دغی ظالمانو د پیغمبر مقابلله کې خلکو تهوي که چرری تاسو عمنل د یو سړی میصلکم چې تاسو غونډې ده نو اينکه کوم بشکتا سو به ځان په دا وخت لخاصیونه شه د پسې مزه د سړی مانه چې تر فريشت په کار وا آیا یذکم آیاته دې یری یتا سرواد کې چنه کوم بشکتا سو اذا می تم کل چمړش وکونتم ترابو شیخ اوره وای ځمانه وډوکی نو انکه کوم بشکتا سو مخرجون وروستلې شه دې سوي چې دمر نه بعد ژوندمستا حه هات حه ہے ہاتا لری دے د عقل نہ ہے ہاتا لری دے د عقل نہ لماغہ شی تو اذن چتاو سره واد کی تا خبر خوې زمو عقل نمنی چې دو بار لا جم دونی انی یان دے دا الا حیاتون د دنیا مگر جن زمو د دنیا له نموتو بازی مرو و او بازی جم د کی کو دنیا ترازو ومانه نو او نی مونږ بما بوسینہ دو بار پر تاکیدونکی سمانا دا حریانو دوباره جونم نمانه وی بس داد دنیا دا روانه دا سوک دنیا تا نوی رازی و مري بس ختم بیاسه نشت این هو نده ده الا رجلن یو سڑه ده افترالاللہی کازیبا چپ تکترلی دی پا اللہ درو وما نحنو لہو بی مومنین آنیومون پدبا نیمان لرون کی نیمانو دپی غمبریم تکذیب وکړه ناغم الله تعالی فریادو کو قال وی ما ما ما ما ما با اللہ وی ربی زماره با ول سورنی نصرت می اوکه بما کا زبون د دیوږي شي بي زماتکذیب وکړه قال الله وتوي اما قليلن اما قلینه ان قلیلن لګوخنه بعد اما قلیه د بعد با لا یصبحن خاما خار دیوګر زنادبین اخ پیمانه دیوخ پیمانه شي سمانه عذاب برایشی الله وی چلبه توخم پہ ہزہ تمصیحاتو پس اونیو دویلارہ چگے چغہ کو د یا سیحہ ناری د عذاب او د غم چغین واری بل حق اونیو دویلارہ چگے بل حق پہ ہکا فجعنا مبسوغر ظلم دی غسا ان غسا خسو خاشات غسا اصل کی وای ا غزاڑ بوس بوس شی زاڑ شی کرن او دا سیدا سارو تا کی خوستیج ای توخ رو کری دا قلم او داسې سی دا ماد گوڑ سپاتیش اللاوی دا سی خس و خشان مرمی فابودن بس حلاکت دیلیل قوم زارمین دپاره دقوم دا قوم زارمانو چه شرک کئی و دا پیغمبر خلاف کئی سو ما انشانا بیان پیدا کلم ام بادیم دا دینم باد قرونن آخرین قومونو جماعتون نور ما تسبق من امتن نورو اندیکی من امتن د یو دلینا اجلھا د دې نیټه و ما یستاهرون د ای دا غنیټینه رسوکی د چاچې کم مقرر وخت دی باغی و په عذاب رازيد خپل میټینه مخ کې رسټونځي ثم ارسلنا رسولنا تتران داوس درین نقلی دلیل اجماعی د امبیو سلسله وی جاری وا مسلسل امبیار السل خلقوتا د بیان د پاره او خلقو نمنل نتباقول می سمارسلنا بیام را لے گا رسولنا اخبال انبیاء تترا پر لپسی تترا اے متتابعی پر لپسی رات لد یا تترا علا وطیرتن را لے گا پیغمبران رسولان تترا پا اغا طریقہ دا توحید چمخ کنو او څنګه توحید بیانو دقا سی رسولان بیانو کله جا جاءومتان کله چې برابرې یو پیغمبر همتن یې ویټلې تا عربغه همتن یې ویټلې تا رسولو ها رسول دېټلې کذبو دیو د روشن کاغا فاطبانا هم نو هلاکړو مون بعض فاطبانا هم نو ور پسې کړو مون بعض هم بعضه بعضه پسې په هلاکت کې بس مخ کې اصول استهلاک واجالناهم او بر ظلم دی احادیث تاریخ د زمانه اسیدای عبارت احادیث د عبارت واقعیاتم کدل اوس واقعیات کیو خلق د عبارت پتورو تاریخ د زمانه فبادن پس علا عقد د قوم انده قوم نه پار یو منو چنه د توحید سو مارسل نامو موسی وا هارون د سل اورمو بنځه مقلی دلیل له د موسی او هارون علیه السلام لا ااین پدې مساله راغلی بیا راغلی مو موسی علیه السلام و آخاو دا درور حرون حرول اسلام به آیاتنا پا کل موجز و, و, سل... و یا پا آیاتون دا توحید و سلطان او پا موجز ایخ کارا إلى فرانا فران تا و ملائه یا داغر دل تا فستقبر وغی زنو چطو وانو وکانو دیو قوم انقوم ظالمان زنو چط بنون فقالو نو دیوه فرانیانو آنو منو آیا ایمان رو دو تزدیقو کل در دو سالو مثل ناچی زمو غنتی دی هر یو دویری در زمو غنتی بشر در زکین ملو و قوم همه او قوم در دوالو لنا عابیدون زمون دی غلامان عابیدون و مون غلامان دی ما تحت دی قوم زمون غلامین او کریگی او دیرال المنتوی تاسو منتبیش فکذبوا ما دروچنی کلا د دواळा فکانو نوتشو من المحلقین الا هلاک شون الله تبارک ولقد اتینا موسی الکتاب نورم کبیام موسی علی السلام د دا کتاب لا اللهم دې لپاره یهدون کتاب بنی اسرائیل بلارو مومی وجانب نما وجانبنا مریم و امه و آیه آیهن شبغم دلیل نقلی د عیسی علی السلام دا غاجیږي اغم بده مسل الله علی گورو او او جان نام غرزولیو ابن مریم زید مریم عیسی علیہ السلام و امه هو د د مور آیتن نخا یووانن خوار دا الله د قدرت او د عبرت او د الله د وحدانیت و اوینا هما او زې ور کړو مونږ دې دواړو ته مور او زوته اله په طرف دا غا ربوي ربو د ایره په طرف دا غا ډیره دا ربوه ده بیت المقدس چې کله ایسا علیہ السلام پیدا کیده نو یو تربت د مورتر ده ده دیره ده اغا ترب یاده اله ربوه تین پا ترب ده دیره ذات قرار چه آغا خاونده قراری و و معین او د چشم سمانه یعنی ده از توبنه لایق زیو او معین چشمه پکی و چشم دار و دو بوه یا ایو هر رسول دلیل نقلی د کلم بیونا امبیا ته مونږ ویلو چې د توحید بیان سراسره حلال او پاک فرای دا د توحید ما سريره پارس وی خبره علما توحید خوري یو اثر بکی یا ایو هر رسول ای پیغمبرانو کلو فرې منت ویبات د پاکونه نو عمل صالحا نو بیا ورپسینی کمال کاه ال بکری زکه کې شیټه کې آرامو ن دا دعوت اثر کوي او هنه یې کمل قبلي دي یا پیغمبرانو ته موږ ته نو تو وای یا یو رسوله پیغمبرانو او ماتيان ته تو وای کلومینت وې باد چې بدی خوری حلال او بات وامر وساره عمل دنه کوي ان به څنګه چې به ما پاسمانه تا ملونه چکوې علیمون پویم وینا هذي اوماتکم مت واحده دا مسله د توحید چې دیو بیان کړی دا انین نه حاض هی ب ش دا او کوم او واحد دا دیین ستاسو ددنیا کیا او ټولو دیین مشتکه یو تو هی د واه رب کوم ټولان بیا او په دیین کې دا سره مشت کار وان رب کوم معاضستا سرهونه خته کوون زمانه یارې او شیر م کو خلکوڅوکړه زجر دام بیا او دغه یو دیینې تتسنس کو تو ختهمره هم تثناسی کا خپل دین امر دین باینم په بلمانس کې سوبرات او ټوټه چا یو شیب چابل شیب چا یو کې سم او عمل او طریقه او هي اتو چابل کلو حزب حراډلا به ما پا دین باندې لده چي وسره ده ځان خو ساخته جوړ شي باندې فريغونه خوشاله دي وملمو مينين وې عائشه سيدې دا بدعتي اندي بدعات مختلف جوړ پړي هر بده خپل ببد خوشحاله دی چې د زدین کوم کللو هزبین هره ډله د ما پهغا سبانې ل لديیم چې دو سره خپل ځان نه جوړ شوي دیین داو فرارغونه با خوشحاله دي چې داغه کوو سبباب کوو ه هم پرږ د دویفی غمره غمره په د خپله ګمراح کې غهشي حتی این سوخت پورے اللہ بازا برکی آیا سبون آیات بھی گمان کئی چه انما نمید دو ہم بی چمونگا زیاتو بی بی ہی پدیسا یا انما نمید دو ہم بی ہی اگا چمونگورکو بی دویتا بی ہی داشے انما دا بی ہی زمین ایا سګونای دي ګمان کوي چې انما به شکا نو مې دوم بهي چې مونږ زیاتو به لره دا مې مالین یی د مالا ووبنی نو د اولادنا الله وی د د مال اولاد ور کوم ډیرو نو د دې دا خیالې چې مونږ ته د مال اولاد راکړي کیږي ډیر نو جوړیدا نو ساره ولهم فل خیرات مونږا نو ساره ولہم مون ضرور کو دیتہ فل خیرات دې د بدلی او فائدې دې جوړیدا مونږ نه کمل کو او مون ته د دې نه کمل دا بدله ملای وی کی د ډیر مال او د ډیر اولاد په شکل نه نه بلای شروع دی پوی کینا دا است دراج دې پر یل را نسی دا سيو مهلت ان الذين هم من خشيه ربهم دا مؤمنانو صفات بیا هو مخ بیان شو زدلته بیان ورو و بیانې ددي مقابل ک معمنانوګوره ان الذيین ک ننا کسانو هم چې دوی من خشيې رب هم د یری د خپل ربنا مشفققونه یاری دون کي مشقون وار خ د خپل رب د یری نه وار چې سه سره کېږي یوین اودي همدي بیا آې رب هم پایتونو ربانی و ایمان لرون کېدي اول مومنان آکسان دی هون چی دی بی ربی مخبل رب سرا لا یو شکون بل سب نشری کئی واللزین مومنان آکسان دی یو اتونا چی دوی ورکی ما حغص عطاو چی دوی لا ورکڑی شیوی دی اللہ ولا ورکڑی مال, مال علم داد اللہ پا دین خرچکی لگئی وقلوب هون دادی زرنا پداس حال کے بورن واللزین چ ورکئی ما وس آتاو چې الله ول ورکړي اغه لګې دا الله په دیني خرج کوي خدا خرج په وخت و هم په داسال کې او وقلوبهم په داسال کې چې د دې زونه واجهلاتن یریدون کی وي مال لګې دین بیانې فبيام پایره باندې چې خدای خبر دا به الله قبول کی کنا او انو بشکد ویل عربین د مخکې چې بطته او مخه مخکږي نولا دا کسانو ساارورونه ف خیررات الله وی ورپ ک بد دوی ته ف خیررات د دی د نکو غ بدلی اصل کې بدلی وړپی کږي یا وړی دا کسان ساه دي کوشش کو ف خیررات د نیک په کارونو کې وه دوی لها د نیک د کارون تسابقون د اوبل نه مخکې کې دون کې معمنغ دی چې دیبل نهپنی ک کی کې مخکشي دا چې دنیا کې اوبل نه مخې تَكْلِفُ نفس دا دا ولا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَمِنْ تَكْلِيفِهَا نَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَصَّى مَغَر سُمَرَيْ چ وسا او طاقت او تواني مدا سچ احکام لازم کړي دا د وستی والدینانو سره کتابون کتاب, کتاب دې عمل نامه ينتقبل حق چې بیان بکي په حقا واهم لا ظلمونه په دی وب ظلم زیاتې نه کیږي کړي یا بری کړي شي بل وس بیا صفات د مشرکین او د هغه مقابله کې وګورم بل قلوبهم بل د انتقال د بارے بل راځي د بارے انتقال من كلامه نه لا كلامه اوس را مشرکان بیان وګورای بل بلکې بل قلوبهم د بل طرف ته موره د بل طرف ته صفات موره د دې مشرکین بل قلوبهم بلکې ځونه دوی په غمره تن په کی دي من hazardous کیتابنا دا عمل نامه نه غفلت کی الانکه عمل نامه ده زدين ابي پروازي چې زما عمل نامه کي لشي عملونه مدونا با قیامت کي مقام حق ولو هودي لپاره اعمالن عملونا دي دونا ذلك دونا ذلك سيوا د دينا سيوا د دينا دا چې کوم بيان کړل د نه کي اعمال وي د دينه علاوه اعمال دي د شركيا تو بدعات هم شي دي لا هدي لره عاملون عمل آمال كون کي دي دته دا, دا چې بیان شوې د سي صفات او سي اعمال لدین علاوه مالون دي د شرک بیت یا ولاهما مالون بلا عملون دي د مشرکانو من دونې ذالکه د شرک نه علاوه نور بدعلوي بدعات دي هملا حاملون شدید غي عمل کوي دا عمر پسې ذکر کیږي حتا تر دې poreza خزنه دی په دې اما دا ملوکی اخترید حتی تر دې ور زده خزنه چې کله مونږه هم سمو تری فهم د دې هغه مست او مالدار بلا عذاب په عذاب اذاهم ناسا بدوی یج ارون الله ته چیغو یو فریاد کوي زبون د توبې خو دا وخت کې توبې نه قبلی نمونږه توایو لا تج ارول یوم فریاد مکوي چیغو مخینا او انکم بهشکه تاسو مینا زمون لا تاسو نه نشیرون نه شیخ لا سیرې قد کانت وجدادا چه قینا نو آیاتی زمایاتون تتلا لیکم لستلی که دل پتاسو فکنتم تاسو اے علاقا وی کم پا کلو او اختون کی شا تطلون کی دا قرآن نو پشات لے نو زکم ننداز او مستقبیرین حال پدا سے حال کې مستقبیرین حال دے مستقبیرین قرآن نو با اخت و پشا بتلے مستقبیرین حال کې چه زانم اچد گنا دا الب بیهی دا الله پدی کتاب تاسوی موږ ته دا قران څخه ضرورت ته دا ترجمه او سامران پداسه حال کې سامران پداسه حال کې چې تاسو کیسه خوان غن دا پیغمبر او بیانونه کې مړ دې سي کسی میسی سي شو رکلي او تاه جرونا پا دا سحال که چه تا سوا بدی را دیوی دی دا ایو بیان اون کی تا قرآن چورتا بیانی دا اپس ایک انزل کول دی تیوی کسی کہانیانی دی او دارن وی زموت ضروعت نشت نزکن انستاسو دا عذاب دی افلم یا دبر القول آیا دی سوچ فکر نکی القول پا دی وینا د اللہ کے قرآن قول وینا قرآن دی دی قرآن کے سوچ نکی عم جاوهم آیا راغله د دویتا عم په معنا د بل بلکې جاوه مراغله د دویتا ما سلاميات يبا وملولين چې نو راغله د مشران و دن بن وتا ولي دا قران و تنوي شيخ کاری دا پیغمبر ور تنوي اخكاري چې پلاني کته نو راغله دا سنوي شي زكينو منو عملم يار عالم علم عملم ياريفو رسولهم آیا ولي دوی نه بي جني خپل پیغمبر بینه پی جنیده ده حقانید سه فهوندوی له دلا منکی رونا ناشناگنون کی دی داوتا سا ناشناگ کاریده بل ملک راغله ده خودتی ملک ده کنا تا سویتی مازی معلومه ده صفا لمنه ده ام یکولونا آیاد بیوی بهی چنن پده ده لیونتو ده لیونه ده حدیث کی رازی ده بخاری زمام ازدی راغله و خبرشو دا یا لوی دمگره و دمونہ به ټول پیریان مریان دمونہ به لیوانو باندې به دمونہ ټول ده خبر شوه دی چې دا عبدالمطلب نوسې لی ونی شو دی د راغه مکیتا خلکو ته وی دا عبدالمطلب نوسې کمزره نبی علی السلام و توخه راغه مشر سړیو و ته بچی ترشتیا لی ونی شو د باندې پیریان نوې نوې خبره ایته نبی عليه السلام په پوښو نبی عليه السلام وتا وېدا تاسو وې څه خبرې شي شروع کړی نبی عليه السلام مسنون خطبه وې چې خود وې مسنون سره حیران شو. اوې قسم پاله دا خونه لې ونتوب ديونه دا دلی ونو خبرې دي نو دغا خبر بیکوله هم یا قولو نبی جن آیا دووی پا ددلے ون توب بل جاون بلکه راغلے دوی تدا پیغمبر بالحق پا حقا واکسر و ماکسر پا دوی کے للحق حق لرا حق قرآن توحید الکاری اون بد کي ان حق منی ولا ولاوی حق او کدوی دا غواړي چې دا پیغمبر د خپل خواهش تابی کی چه غواړي خواڑی اغدیوشی وی دا سے چرد حق د خپل قایشتابه کوین نو دنیا کې فساد راولې دانشي کېره ولا ویتابل حق کوتابی شی حق او حق پرس او وا او هم ددیدو قایشاتو طبيعتونو که حکم ددیدو قایشتابه شو نو لفساد دې سماوات او الارض فساد به پیدا شي اسمانونو نظمونو کې و من او غچا کې پیهنه پسمک اسمانونو کې نظام به در هم بر هم شي کدا حق دا باطل پرس د قایشتابه شي دا دا اللہ قانون د حق چرطا دا باطن پرس خواہش تابی کی گینا پا دنیا کے بسو خوبی خواہ ما چې دا حق بوئی اگر کمری جو بل کی گی ختمی گی قتلی گی حق منو کری او د الله حق به دنیا کې همیشه جم دی بل اته نه بلکې راتلیکړې مونږ دی تبي ذکرېم د دې پنسیهت قران په هم بزویان ذکرېم د خپل نسیت نه قران د موریزونه مخړوونکی او د قران چې بیانې و تو دې نه مڼي ولی د قران باندې پته سپیشیالي ته څه چاند شکرانه غواړي تا تی فیسلی زکر دوی تا گران ادا نا هم تسالو همایت وارد دوی نا خرجن ستاوانا و چاندا فخراج رب بکا نا تا تی چاندیم نا وارد مفت و تخیر فاسز دیان دی. او طالب اللہ در کئی دخل کنمی ما غارب پا دی بیانی خراج ربکا ورکړه درسته خیرون وردا وو خیر الرازقین غبهتر رزق ورکون کیږي و انک بشکته چې لته د روحم تدویرا بلی ارا سراط مستقیم لار نه نیغیتا و ان اللذین بشکا کسان لا یوینونه چی مان لري بلا اخرت په اخرت ان سراط د سینې غلار نه لا نا کیونه وډی دن کیدی اوډی ولورحیمناهم الله مونهمکو په دیبانېسممو ده عذااب ب نه رالی وو دی په کارپتونو سوخت پره خموککو عذااب پ بندکو وقع وکشفنا نه اوډوری کومونږمه هغه بهم چې په دوی د منزور رین تکلیب نوچو خاامخواوي فی نووزي فیتویانې په خپله سرکش ش کې عامون په داېار کې چې حیران پریشاني الله داسې به ایماه دي که تکلیب مویبت ت لرقم خوشال پرا شي بیا سر کشي کوي وړه خه د ښځ او یقینا نی ولې موږ دې پعذاب فمستقانو نو ني تاوي داري رب بهم د خپل رب ومایه تزرعونه ني اجزي وګړه پکارو چې الله پعذاب نیوړي او په عذاب سره الله ته توبه استوا مکي والا یادې یا هر مشرک حتی تر دې ور اضافه حنا لهیم چې پرانی څوم په دې باندې بابن دروازه ذا عذابين شديدن سخت عذاب والا ازا هندگه وقتی دوی فی پده که مبلیسون نو دو نومی دو شو بیا مراد تیاغ عذاب ده ده مکی بیا نومی دو نبی علیہ السلام لرا او نبی علیہ السلام لگو صوفیان پخ پا لرا گل ورتوی قوم ده تبا شده لوگینا دوا ولوکا و ستاون و سروکا نبی علیہ السلام ورتوی انکل جریون دیر زورا وری او دیر بادر چوسپورم را سره مقابله کولوس و په تم د تباکی کی دعا وراله کړه انہوں علیہ السلام بیا الهانو کو صحابہ تھا اور لس فراکس کا تیار کړ ور ویلګ صحابی سره چتا لڑ شداږي تقسیم کړي علاوہ چزاب پیراشی نبی ادی نو یا بدر مراد ده بدر کې به نو امید شي وہ هو اقلی دلائل بیا اللہ انشاء لکم و الذی الله غزا تن شاء لكم السما چي جوړ پیدا کړي ساو زپارا پیدا کړي دي ساو زپارا سما وګونه ول ابصار او سترګې ول افیدو دا اسباب دي د ایله مو دا پهم د ایله د رکړې دی مپدې کې سوچ کاوه کنه دا الله په دې توحید کې قلیل ما تشکرون لک پتا چې شکر او باسي بلدری و هو اللذی اللہ ازاد تے زرا علا کم چه خوارکڑی تا خوارکڑی تا, تا سو فیلارز تو شروع دے الله تا بجمع کولی شے بلدری و هو اللذی اللہ ازاد تے یوہی جن دی کل گوی اختلاف اللیل او دے الله لرا اختیار دے اختلاف د دشپی نهار در وزید افلا تاقیلون ولی داقل نکار نالے بلقالو بلکی دیوی دام بل انتقال من الکلام الا کلام 싱게 چې توحید نه مڼي نو داراین د دا انکار د باسنم کوي باسن نه مڼي دوپاره بل قالو بلکی دی وې مې اسلامه قال الاولون پشان د وینا دړومبنو په خوانو چې سنگا وې سې وې قالو وې دی ایزامت نه کله چې شومونګه ملک وکون نا ترابو شو تراب خاوره وایزمنه وړوکی عینایا مونبلما به سونه خامه خا پور تکړې شو دی وای چی سړې زره زره شو اډو کې اډو کې شو مبا یو ولا سنگاپور دکی یاني دوبارځونه نه معنا لقد وئننا یقینا وعد شوه وا نحنو موسروا باونو زمو مشرانو سره حذا ذا من قبل پخوانا ان هاذا ند ادا وعد او بیان الا ساتور الاولين مگر کی سیدون بنودی دا پخوانا کې سره روانه قیامت ته دوبارځونه کم نه مخیون لري جواب او دلایلم قل ورتو پیغمبر علی مانل د چا په اختیار کې د ازمګه په مناسبه سوفیا چې په دې ازمګه کې دین کوم تعلمون کپويږي ازمګه او د دا د دا داله چا مملوک دی نو کم ذات چې د ازمګه او مافل ارص د چا په اختیار کې دی دا دوهاره د قبر او د ازمګه نه پورته پورم د الله په اختیار کې دی کنه تپوس یو کا حلیمان الراز د چا په اختیار کې د ازمګه اغمق کې دلایل عقليه او ماحزا ساده دا د دلایل عقليه دي اعترافيا مګو سوره کې مختصره اشاره کړې اعتراض چې هغه قسم هم اعتراف کوي منی ګوره وته قل ورتوای پیغمبر الایمانه لار ده دا چا په اختیار کې د زمګه او مناه السلفیه چې زمګه کې دي کونتم تعلمون کو پوئګه نو دا مکی والا به مو وای سېقولو نظر د چدی وای الا الله په اختیار کې دی یمنه فرافي دلیش خنو چې ارکله دا منی زمګه او من فل ارض داد دا اللہ جنو قل ورتو آیا فلا تذکرون ولی نسیت نا قبل ویچی توحیدو منی بلدلی قل ورتو آیا پیغمبر من رب و سماوات سبی سوک دے پالون کے دا اسمانون وو ورب العرش او سوک دے مالک دا عرش زویم نسا یقولون للا دا مکی والا بموی للا دادا دا اللہ پا اختیار کی دی قل نو ورتو آیا فلا تتقون ولی دا اللہ ننیرے گی وشیب نپریده بلدلی قل ورتو آیا پیغمبر من بيده چا چاپلاس کې ملکوت كله شي با چي دار يوشي او هو اي او دا الله پناه وركيده مصيبتونونه ولا يو جار عليه پناه نشي وركړي کېده عليه الله خلاف ان كنتم تعلمون کو پويګه پناه الله وركړي کو چله ورنکي بل بسوک ورنکي نو دا د پناه اختیارمن او د ملکوت سماوات ولارض اختيارمن سوګ دي نو يس يقولون لله زر چي دوي دا, دا الله ارسا اختیار الله <من> اللہ یو گو را چې والا معلوم شوچی مکی والا دا اللہ منکر نو صرف شرکی کهو اللہ سر در زمکی اسمانون وعلی اللہ من عاش وعلی اللہ من اختیار من اللہ من در زمکی اسمانون باچی یہ دا اللہ من قلورتو اے پیغمبرانو فا انتو سارون دا کم تاسو پتاسو جادو شو دا سچل در سروش یا فا انتو سارون نو سرنگ تاسو دوه ککړې شوه په الله چلم پریخې بلته رو کو سجدی کوي او راه مدد شواي سر دی چې دار صلی الله علیه نو الله منه د الله غټ غټ کارونه منل خوې په دی وړو کې الله ځان سر نو شریکان کړي بلاتینهم الله وی بلکې موږ راتل کړي دي حق الحق په حق حق قران پورا بیان مسله توحید وای نو بهشکه دي چې لکازونه خامخه درو جن دی پد دلیل پد سره د دلیل نیسی او ولاله شریک ګل متخذ الله ا د دروغه دلیل دیاره متخذ الله او ني ديني ولې الله من ولدین نائب نازولې و ما کانه ما او نيشت الله سره من الایهن سوق اسدار لایق د بندګې بل الله سره بل شریک او نيشت او کوې الله سره بل شریک او نائب او نازولې ميزان په دو وخت لزا هو کلو الایهن بوت لباکڑی او اریا خدای به ما خلقا پاغه خپل مخلوق ار خدای خپل او خدای جدا کړي وا د دنیا د بچیانو چې کلی بلار نیکه بچاو او به نو سې کډ وسې پاتې شو نو عربو کېمدا سه او شوا په هندستان کې مشوا نو سې کډ وسوې ار څړي خپلې صوبه جدا کړاله جدا حکومت جوړ د دې بچا زمادارته نو دقه سه او خدایان ګڼوې ار خدای خپل او خدای جدا کړي او چې جدا نه معلومه دی یو ولا على باز ومل باز او غالب شوه په جنگ کې باز خدایان په با بازو اروغ باز خدایان په جنگ ولکل بچیان نو کلبا یو غټلو کلبا بل کلبا یو فاتح او بل مغلوب کلبل سبحان الله خو پاد العلماء یې څنګه چې وی الله له بیانایه علامه نایب شریکه صدر مش عالم الغیب زکا ويرې په غیب و شاد و خکارو نه چې په پټو خکارو وي دغه ذات इलाخت نه بل فتعالو چې د اماده باندې شي ګونه چې بیا بل سره شریک کئ قل رب ائمه توریان می ما یوادو تهفیب دنیاوی د دنیا د عذاب یاره توحید نمونی شریک نه الله بالا اخرت کې صدا ورکی قل ور د پیغام قل وایا پیغمبر اداسه دوا کوا رب زماربا ائمه توریان کې چېرې تما ته اما غاظ یعذون چې دوی سره وعده کیږي الله کا زما په موجودیا کې او زما په ژوند کې پدې مشرکون عذاب را لېږي نورب یې زما رب فلاتجني تمام مگرزه فلقوم الظالمین په قوم ظالمانو کې الله کا عذاب پیراځینو ماته بچ کې ولې کل عذاب په کافر ظالم راځینو به ګناه م وسره پکې لاډ شي نه الله بچ کې 99 چې کوم چې والا نوریا کا پتی چې مونتا توخایو ستا پجون کې ما نه ایغه موږ هزار چې د سرې وعده کو لقادینونو خامخا قادر را بولو به عذاب به راولو ولو فا بالتیه احسنو سیه وعده بداله د دایي دا, دا, دا پارا ساده مخول یو دا چې دایي به دعا کوي الله دا عذاب نه به نو دویم با دایي بیان پدی طریقه کې د دا داوت طریقه بیده ایدفا بلتی آسن و سیعه ایدفا دفکا بلتی حغا دیا آسن و سیعه چه غخوی دا بده اینا سمانا توحید بیان که شرک پی رد که نمت ایدفا از شرک دفکا رد که بلتی آسن پاگا مساله بانی چه غده رخ کلی مساله دا اینی پا توحید سر شرک رد که مساله توحید بیانه وای یو مانا ویم ادفا بللتی حیاسنو سیئا ادفا دفا کا ددی خل کو اعتراض ددی ریع رویع بللتی پاغ طریقہ وغا اخلاقو حیاسنو چاڑی رخوی السیئا دب دینا یعنی مطلب سا دائیل پکار دیں چھ خوا اخلاق جستی مالی نحنو منعالم اپویو بیما پاغ سمانے یسی فونی چی دوی بیانی بل ادب دایره دا پاره وقول وای رب ای زما رب کله چې ته بیان کې دای کار کې ددی نو کله شیطان را شي وسوسه زړه کیا اچ مړ بس د څډیه تک انزلو په لومړی ورشه انزلو ورتاو جګړه وصرو گا داس په او گا دارنګ پریدا دا نام سريو تمکوا دې دې لایق نه دې نو شیطان وسوسه وای شي من تا با دعوت نپاتی که یو کار با دربان خرابی دبست که دا غسی وسوسی پا وقتی وزو بی اللہ وی و قلوائی رب بیزمارا با آوزو پتاوانی من خمزات شیطان د وسوسو دا شیطان نا و آوزو بکا او پناوارم پتاوانی رب بیزمارا با آنیا خزورون چی دا شیطانان زما مجلس دا حضیر شما خطا نکی بیان کم درس کوم نو شیطان دا مجلس دا حضیر مکی چما گ حتی ازا جا حدا الموت دوست دقیقی اخری بیده دا اخیرت آزابی را برکی دا خلقی نمنی تا داوت بده اصول و قواه. دا زدیان دی نبی منی تر مرگ نمنی حتی تر دی پوری دا جا هم الموت چرا شی بدی که اوتن تا مرگ خالده ببیاوی رب زماره با ارجعون ما واپس که ارجعون دا جمع او حتی ازا جا حدا هم الموت احد واحد ده نو ارجعون پکار دا سوا حتی دا جا حدوم الموتو قال رب ارجعونی ارجعنی دا سوا پکار ارجعون جمع روڑے دا اصل کې مفسرین وی دا جمع دا فیل دا دا جمع دا فیل اصل کې دا سر دا کسرت بان دلالت کوي یا دا کسرت د وجه دا جمع روڑے لکیی اس اللہ دې ارجاني ارجاني ارجاني دا چغيوي الله تما واپس کې الله تما واپس کې الله تما واپس کې الی اعمال صالحہ شاید چې اعمالکم نیک فيما فيما په بدلا د هغه څخه ترکتو چې ما دنیا کې پرېښو دنیا کې مې عمل نه کړه واپس موله کې داغي بدله کې دا خام اعمالکم الله بورتو یې کلا هرګه ځا سينالا نیکی دنیا ته واپس تک نشه بېشکه دا خبره کلمت یو خبره دا وقایلوا چې دې دې ويون کې له قبلي کې بنا اي وي اسه ووي زړکه یو خبره دا قبلي کې نه چې دنیا ته واپس راش ولي دې ویدا سه زيت الا چې اوس تر قیامت بلتي وميم ورایهم او د دیوڑوان دي وره وراند د دی وراند د برزخون برزخ ده اله یوم یوبسون تر دوباره پور تکه دو پوره دا زندگی ته سوې قران ورته برزخ برزخی جون و میم وراهم د دی وراند برزخون یو زندگی د برزخ ده اله یوم یوبسون تر دوباره پور تکه دو پوره نو واپس راتله نش د برزخ نه د مطلب شو برزخ مجاهد معنا کوي وی برزخ سمانه اے حاجزن بین الموت و رجوع الالدنیا وئی دیمانس کے پردہ دا د مرگ نوالا تر واپس دنیا راتلو پور یو پردہ دا لگے دره اوس واپس تل نش او دی برزخ تم برزخ زکوی چې دا د دنیا او د آخرت ترمنځ یو ده نه دا دنیا وی زندگی دا پورا او نه اخروی زندگی دا پورا پورا نه ده پهزانانو فی ې سور کله چې پوکې وواري شي شپیلله کې نو بیا برپورت کې نو فلاان س باید نه هم ن نسبونه تر ل ترمانځ ن تپوس د نسبونه ددي په منځ کې یو می ځین په دغ اووررض وړ ت ساو نه یو بل نه تپوس او غسته بیا بهتهدانې چې لکه ته د کمم با بعض کم, کم خااندان سر تعلق لرري او دا تپوس شته د مل ملتهپوس دی. په نه سببانې خبرې نه دي قیمت کې په سري فمن سپولت موازی د عمل خبر د ول خبر پهمن به سڅوک سپولت موازیین نو چې در شي عملونه تول د عملونه دا هوي د عملونه طول در شي او دا پسند رنیږي په توحید او سنت ورای کدا کسان وو نو په دې کامیاب او من خفف او غاسو چې سپک شي موازینو او تول د اعمالونو یې په شیر بدت فولای کدا کس فولای دا خلق دی خسران پسوم چې دې توانیا نکړي خپل ځانونه دنیا کې نو فی جہنم وبچانم کې و خالدونه میشي څنګه حالت وي یتر هم سو زايبه دو دوی مخونه انارو آن اور اور به مخونه سو زايبه وهون دي افيا بلی کې کاری خونه بد شکلي بد شکلوي بی. او تبو وېنيش دا بد شکلي او جهنم تراغلي هي وې زکا چالهم تکو نایاتی او تبو وېنيش آیا نون زما یاتونه تطعليکوم چلو سره کې دلطاسو زما قران خوا ته بیانې دکنه ولې نه مننه فكونتم تاسو به ها پديتک زون تکذب کون کی د دېم تکذب نه زکرن جہنم ترالے قالو دیو وی رب بلے زمون ربا غلبت آلینا غالب شویو و پمون باندے شیق و تنا زمون بدبختی لے بدبخت اونو دنیا کې قرآن وانورید وکن زن تبخبل بیا بدبخته ووی وکن ناو مون قامن زالین قامن گمراهان ربنان ویزمون رب آخری جنا من ها مون اوباسی دادی اورنا فاین عدنا که بیا مون چرت کفر شرکو که نو فاین نظالمون وظالمانونو بیارا لسازارا خوص مولیگا اللہ وینا داسی نکیگی قال اللہ بار توی اخصو فی ها کرشه لکس بیچی سڑه کریگ اخصو رخصه کوریشه دیا په دې کې ولا تكلمون او ما سره خبرې مکوي دا ورته د فرشتو په ذریعه وي زکه دې درخواست ومند فرشتو په ذریعه ا ملک چې ورته ویکي داغه په ذریعه باندې با درخواستو کې نو جواب به مې شي هله یڅوفه په تو ر کوې شه په د اورو جههننمم کې ولاتوک لیمون ما سره خبرې نه م کوئ ولجررمې س کړی ظالمانو دا جورمم کړیو دپراننم دشمنو او د اهلې قورآنم دشمننو ځکه ان وش دا د خبره دا من عبادی زما دا كان فریقون وړله میبادي زما بندگانونه زما بندگانو معهین او لما ای منی جریر غرايب القران وای همو العلماء بالله انه صحاولي اجلي اغا علماء علماء بالله ما هدين علماء شيخ الخلق تهدا الله دا, دا پاره د نسيت خبري کوله خلق تهدا الله دين او توحيد بيانو نو دموش جهنميان او دبا الله وای جنو کان فریقون یقینا و یوقینا و یودلا مینه باجی زمانہ بندگانو نه موحدینو نه یقولونه چویبه ربانا زم غربا منغی مان رو ده فقیر لنا بخانو کی مونتا د ایمان د توحید په خاطر وسیلا او ورحمنا پمغره امو کی وانت خیرو راحمین ته بهتر در رحم کوم کو نه نایبد د توحید مسله بیان ولا او د الله د مغفرت لغ غو په دي توحید چې الله را لاهرت خکی تاسو سکو د مشرکانو او جهنميانو ته وای فتخسموهم تاسو نیولی و وی سخریا پټو کو تاسو ور پورې ټوګي کولای دا پنش بیره ده ول اسپیره دی او دو خیرات زکات نه مګي حتا تر دې پورې انساوکم چې تاسو نه یې ذکرې انساوکم د مسخرو خندنو تا څونه ایر کو ذکرې زمما کتاب زمما کتاب او توحید نماز غل شوې وا كونتم تاسو یې منهم ده ها پرسو پوری تاسو حقونه خندیدونکو دی پورم خندا کول دا روزګار دی نمې مزری کوي الله وینو انی جزایتو مول یوم یقینا ما بدلا ورکړه بلا ناو راز به ما صبرو په سبب د دې چې دوی کلکو ګد الله پدینو توحید اغه بدلدار چې انهم بهشکه هم الفائزون دی کامیاب او جنتيان امه جنت تولیګل او استاذ وزه جهنم شو معلومه دا چې څنګه جهنم تطلل د قران د انکار په وجه نو دارنګ د حق پرس خلاف په هم حق پرس خلاف وکړي دی جهنم به زی قال کم لبستون فلرزه او وی ورته الله الحقتا ست دنیا کې څو نه وخت ملو شو چې اوس الله مون دنیا ته واپس گا بس فین اودن انا فین نازارون بیا به دا سينه کې الله ویلي دنیا کې مل وخت نو درکړې پای <خصف> کې به مېمان او دین زکړو کنه ولي کم وختو قالو يو ورته الله لام لبستم صونا و ختم در کڑو فل ارضی دنیا کے عدد سنین پش نیر د کڑو نو قالو دی وی لبسنا وقت ایر کڑو یوم نرس او باز یوم یاروز نو و پورا فصل الہادین اللہ تپوسو کدشمیر کون کو نا کم خلق چشمیر گئی او ٹول ٹال روز وا روز سمانہ یعنی لے لگ وقتو نمون لے بلی لگ وقت ایر را کڑو چمستا کتاب توحید من لےو قال اللہ با... ور تو وی الا بیستم سیره الا بیستم تاسو وختر نو وخت نو تیر کړي الا قليلا مگر لگ بهشک لگ وختو قلو ان کن کنتم تعلمون کچری تاسو پوی ده سما د ایمان د پاره دا لگ وختم کافی و ډی ایمان قرآنی شیری کرن بسيط دی نه داغو انی پا ان کې حاصلې په لگ وخت یاسیلې دي شو اقا حسبتم خو تاسو نور کې ا اباسو کی مشغول وے فاحا فاحسیتم احساس و گمان دے جنما ویشہ کا خلق نا کوم مونگا تاسو پیدا کړی ا ابسن بے حکمت یا ابس بے امرونہی ای لا یوم رولاینھا آیا ولی مون پیدا کړی تاسو ابسن افا حسیب دغه آیستا سو دا جہنمیانو تخبر کئی افا حسیب تم خلقنا سو گمانو چہنم آبی پیدا کروئے تاسو دنیا کی آبسن بے عمرو نہی پخ پلق وخب چلی گئے وانکم بے شکا تاسو بے علینا منتلا ترجعون نروا پسکے گئے ساسو دا خیال لے فتعال اللہ اچت دے اللہ اللہ اچت دے دا بے مقصد پیدائش نه کوي عل ملک الحق چې مالک دے رشتی نے دی د رښتینه لا اله الا هو پیدائش دې د پارا کړه دې چې نشه ده حاجت راو مشکل کوشا الا هو سوا د الله نه بل رب العرش کریم چې رب دې د عرش عزتمن و میدو الله مسله د توحید دا و میدو الله او څوک چې رب دې الله سره ایلا انا حاجت راو بل لا برهان له وی نشته دلیل د لپاره پښید دلیل نشته پرابلنی دا غیر اللہ دلی نشتا نو فاین نما بے شکا حسابو حساب د دا, دا اند ربی دا د رب سارا دے اللہ با سر حساب کئی سزا بے ورکئی او انہو شان دا دے لا یفلو الكافرون نشی کامیابې د کافرون من کرد توحید وقل رب دے تعلیم دا دوا دا خرکی وقل وایا معاہد توائیتا خو دعوتو کو خو اللہ باندے قبول کا پا دی دعوتو تبلیغ کی دنسو کمیشی وقولوا يا ربِّنا غفر لي ما تبخنا وكما ده قصور وارحم اور ہم ربان دیو و انت خیر و رحیمین ته بهتر دره هم کون